Quan tots havíem canviat l'armari, la roba de màniga curta havia migrat als prestatges i els jerseis havien passat a ocupar els calaixos més profuns de casa, va i arriba la fresca de nou. No és que haguem d'anar amb forro polar pel carrer ni que haguem de sortir de casa traient la neu de la porta o que les cadenes siguin part indiscutible del nostre arsenal per arrencar el cotxe. Però què vol que us digui, quan arriba el mes de juny ja comences a pensar en aprofitar les hores de sol per passejar o fer una cervesa en una terrasseta. Ara, que la primera setmana del primer mes de l'estiu arribi una onada de fred, no fa massa gràcia. Tot plegat contrasta amb l'ambient de la classe política, que fins i sabta batallaran amb molts pobles del nostre país per fer-se amb les regnes dels ajuntaments, que durant els propers quatre anys ho controlaran tot, tot i tot. Però abans de governar-ho tot, tot i tot, el que sí que hauran de fer és posar-se d'acord per veure qui és que governa realment els municipis. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Doncs molt bé, suposo que tothom una mica intranqui·la ja per saber una mica quin se governarà a partir del dissabte. I no puc dormir. Ja t'he vist, ja que estàs aquí, t'has fet un excel amb tot de probabilitats, estadístiques, nombre de regidors per municipis, però bueno, si et sembla comencem per, per Moncada, que és una mica el que ens ocupa per veure exactament com pot quedar el consistori on, un cop els socialistes i Convergència i Unió han arribat un altre cop a aquest pacte per rivalitzar l'acord, aquest cop amb Marilena Pérez al capdavant, cosa que no passava en els darrers anys, on qui havia governat després de les eleccions era César Arrizabalaga. Doncs sí, com tu deies, eh, tenim nova alcaldessa i amb aquesta nova alcaldessa doncs, també hem tingut nous resultats. Eh, aquests resultats, però aquí a Montcada, no suposaran un gran canvi. I és que a la nostra ciutat, eh, com saps, doncs el PSC governava en coalició amb Convergència i Unió i sembla ser, tot a punta, que, que aquest pacte doncs, tornarà a reeditar-se i per tant la subsvergència continuarà mantenint-se aquí a Montcada i Reixac. El que fa als resultats que comentaves, que he passat 21 de maig, doncs hem de dir que Uh, pel que fa el Partit Socialista, va perdre alguns regidors, va passar tenir a tenir-ne 9 a tenir-ne 7 i Convergència i Unió, alhora també en va perdre un, és a dir que la ciutadania va castigar una mica aquest equip de govern, a lhora doncs iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa es va mantenir i després doncs uh, va entrar al consistori Ciutadans pel Canvi, que és una novetat que s'ha de tenir en compte i Esquerra Republicana també va perdre un regidor, mentre que el Partit Popular en va guanyar un altre. Ens veuen resultats que tot i que han modificat una mica l'espectre dels regidors que hi ha a l'Ajuntament sí que no de, variarà una mica en la formació que, o les dues formacions que seguiran governant que són PSC i Convergència i Unió. Qui té una mica més mogut és els nostres veïns de Cerdanyola del Vallès on la cosa sembla ser que fins i sabent no s'acabarà de perfilar finalment com quedarà. Doncs sí, a Cerdanyola tot està una mica complicat perquè com sabeu eh, ara governava el partit socialista des de fa un any i mig quan Antoni Morral d'Iniciativa va donar el càrrec ha degut una moció de censura els socialistes governen en Convergència i Unió i després dels resultats electorals que han fet que els socialistes perdessin tres regidors doncs ara es veuen obligats a pactar amb alguna altra força política veurem què és el que passa perquè en aquest consistori també ha entrat Esquerra Republicana amb dos regidors i també doncs eh, un altre Uh, un altre partit uh, nou també ha entrat al consistori amb dos regidors, que és uh, com es diu aquest partit? Compromís per Sardanyola? Això. Doncs bé, així està la situació de Sardanyola. I a Sabadell? no? Parlem de Sabadell. Sabadell sí que tenen, bueno, ha tot més o menys igual i segurament, de tota l'art metropolitàs, segurament és l'alcalde menys castigat dels socialistes. Sí, certament, Manuel Bustos es queda amb 13 regidors que, doncs, comparat amb l'any 2007, és el mateix que tenia, és a dir, que ha perdut alguns vots, però no gaires, i la situació a és es queda molt similar, simplement doncs, hi ha canvis pel que fa Esquerra Republicana, que abandonen alguns consistori i el Partit Popular es doncs, suma un nou regidor. Caldrà veure com acaba aquesta història d'amor i desamor. Uh, un altre dels municipis més curiosos potser és Sant Cugat del Vallès per pel que fa a l'art metropolità on l'alcaldessa Mercè Cunessa ha aconseguit fins i tot incrementar la majoria absoluta però uh, en aquest cas no és l'únic municipi que ha incrementat aquesta majoria absoluta dintre del Vallès. No, com deies, Mercè Cunessa passant de 14 a 15 regidors aconseguint més que el, el conseller Racudet, tot sabem que és l'alcalde de Cerdanyola, i també doncs, altres alcaldes que han aconseguit àmplies doncs, majories són, per exemple, el de Castellà del Vallès, que és del Partit Socialista, i que doncs, també ha obtingut uns molt bons resultats. Una de les dinàmiques ha estat aquest vot de càstig que han fet els anteriors electors d'Esquerra Republicana i que en el cas de Terrassa fins i tot ha alterat l'organigrama de govern que fins ara hi havia. Recordem, hi havia els dos anteriors mandats, hi havia, hi havia hagut un tripartit a l'Ajuntament liderat pel Partit Socialista i Pere Navarro al capdavant, però aquest cop aquest tripartit no es podrà revitar si bé Pere Navarro seguirà governant. Pere Navarro seguirà governant com d'elles. però en aquest cas el pacte de govern amb Esquerra republicana de iniciativa es reduirà només a iniciativa, ja que doncs esquerra republicana ha quedat fora del consistori i com a conseqüència o com a, com a resultat els que han guanyat p són els partits de dretes en aquest municipi com convergència i Unió, que ha aconseguit nous regidors i també, com per exemple, el Partit Popular. Doncs caldrà veure com acaba tot plegat. De moment hi ha ajuntaments que estan bastant clars, però d'altres que bueno, caldrà veure fins al dissabte no hi haurà, no hi haurà llum sobre aquest aspecte. Hi altres ajuntaments, com deies, que, que estan una mica així, així. En la nostra comarca, per exemple, Badia del Vallès, a Barberà del Vallès, també, doncs el Partit Socialista ha perdut regidors, ha perdut presència al consistori, però la previsió és que continuï governant en minoria. El mateix passa a Rubí, per exemple, on l'alcaldessa Carme Garcia haurà de veure què és el que passa, però en principi ja ha anunciat que la seva voluntat és començar a governar en minoria i més endavant, doncs, intentarà de fer pactes. Hi altres casos curiosos, com per exemple el terçament de perpètua, en què el PCC ha perdut l'alcaldia i l iniciativa l'ha recuperat després de 4 anys. I també, doncs, per exemple, el cas de, de Palau Solità i Plegamans, que també doncs, és una situació ben peculiar perquè, com sabeu, fa 4 anys, Convergència i Unió, amb un pacte amb el PP i Esquerra Republicana, va prendre-li l'alcaldia al Partit Socialista i ara és el Partit Socialista el que l'ha recuperat amb el suport d'un partit local d'aquest municipi i també d'Iniciativa. La problemàtica dintre dels municipis és molt diferent a la de la política general. Cal de veure altres municipis de, del nostre país, a Catalunya, com Badalona i Tarragona, com acaba finalitzant tot plegat, degut a, a aquests raonaments que arriben des de Barcelona, però com a mínim a la nostra comarca sembla que tot està bastant perfilat i no hi haurà massa sorpreses en aquests dos municipis que hem comentat que caldrà veure què passa. I això, fins quan ho sabrem, Norma? Doncs això ho sabrem aquest dissabte, 11 de juny, i en el cas de futurs pactes, doncs, al llarg de les properes setmanes, veurem què és el que va passar amb aquests alcaldes que comencen a governar en minoria. Estarem molt de temps Que vagi bé i ens veiem dimecres que ve, que per cert, últim programa de la temporada. Eh? Molt bé, doncs fins dimecres. Yeah. Ràdio Metropol. Tindré la paraula... Albert Segura. I avui, que és el penúltim programa de la temporada de Ràdio Metropol, també volem parlar de cinema i ho fem amb en Sergi Calle. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. El nostre home del, del cinema, que no sé si al final podrà parlar d'Ixmen aquesta setmana, però, com que té molt de temps, podrà parlar del que i la gana. Com a mínim, no hauré de parlar de futbol. Exacte, com a mínim, aquesta setmana, el futbol el passem per alt. Què et sembla? Perfecte. Els de la Llega ho van fet per tu, eh? M'han trucat l'altre dia el senyor Villar i em va dir Oye, mira, que he pensado que com el Sergi está apoteado y tal. Dic, vale, muchas gracias. Gracias. Ya se lo transmitré. Gracias. Bueno, qué tal el cine? Mira, uh, fa dies que vull parlar de Cans perquè fa molt temps, no sé, no sé quan et van donar els premis. Doncs diria que fa tres setmanes. Bueno, tres setmanes, imagínate. Imagínate tu. Uh, bàsicament perquè va guanyar Terrence Malick, el premi de millor pel·lícula Palma d'Or de Cants, uh, per la seva The Tree of Life. Uh -huh que és d'aquesta pel·lícula que apareix, Brad Pitt, eh, que és un retrat de l'Amèrica dels anys 50, 60, fins a l'actualitat. Sí. Bàsicament Brad Pitt és el pare d'un nen, que després, eh, amb unes escenes posteriors, o ara no sé si són flashbacks o no sé com funciona, és Sean Penn. Va? Uh -huh. I, I això, bueno, a mi és un director que m'agrada, bàsicament ha fet cinc eh, pel·lícules, una cada dècada, pel·lícules com A les Tierres, eh, la Delgada de Línia Roja, El Nou Mundo, i si pel·lis poden ja, bueno, ser molt divertides totes d'elles. Sí, sí, t'ho diré. A eh? tu t'agrada o no, Tens Malik? A mi, a veure, t'he de dir que de totes aquestes he vist La Delgada de Línia Roja i la veritat és que no em tira massa. Uh, Tens Malik és, és, és un director que té molta importància a... No sé com dir-ho, a, a la passivitat, no, però a la contemplació, no? Tot el que és la relació de, de les persones amb l'entorn, i natural, sobretot natural, però en aquesta de Trioflife una mica d'inmenys, no? i és molt contemplatives, es fixen cada detall, a vegades la gent no parla molt. Són pel·lícules que s'estrenen comercialment, amb grans estrelles, però que, que en un públic molt limitat, i la gent que va aixellà em van, què ha passat aquí? <laughs> I aquest serà un altre exemple, la, el Club Live amb el Brad Pitt, i grans estrelles com aquestes, jo que és una pel·lícula molt, molt del director, que ho hagi guanyat de Palma d'Or ja indica bastant, però en van aixellar. I escolta una cosa, aquest premi que ha rebut ara, tot i que després no va sortir-lo a buscar, Eh, és un, és a dir és una pista de cap on poden anar els grans premis de la temporada ja estic parlant directament dels Òscars de l'any vinent però, però això indica una mica Canes pot ser un indicador tot i que comentes que no és tan comercial com la resta de pel·lícules? Home, però sí que, sí que pot ser alguna presència perquè l'any passat, per exemple, la, la pel·lícula guanyadora que va ser la cinta blanca uh -huh. de Haneke evidentment no va recollir cap Òscar no, no li va servir a nivell comercial massa no sí que li va servir perquè senyora no el s'hauria ni vist però va aparèixer allà com a millor pel·lícula. parlant parla en anglesa. Sí, sí, sí. Com serà, com serà que aquesta Trio of Life no aconsegueixi com mínim una nominació a millor director i millor actor, o alguna coseta d'aquestes? Millor actor per seria? Per això Sean Penn o per Brad Pitt? No, suposo que Brad Pitt. Brad Pitt. Pues no sé, no sé, és que no l'avisa encara, eh? No, no, clar, clar, però vull dir, clar, no... no, no. Alguna presència existeix que tindrà, a més, no alguna cosa visual de fotografia, vull dir, perquè... Però això ja va a part. Vull dir, jo suposo que Terrence Malick també és un director dels Estats Units bastant respectat, uh -huh. tot el nivell artístic, i suport el supergols els teus el present. Ara, que després guanya o no guanya, bueno, això ja va cofrar. Ah, oh, no, clar, això... De fet, cal dir que Ternes Màlid, que un director avorrit, que no, jo no estic d'acord, eh, però... Aixequeta aquesta imatge de dir... Uf, si a... Uh, abans de posar-se a fer la primera pel·lícula que va ser, Mala Esquerra, ell era filòsof, ell, ell ve de tot una carrer filosofia. Uh -huh. Per tant, la seva mentalitat a l'hora de rodar pel·lícules no és tan... Uh, de fer coses visualment molt impressionants sinó de dir alguna cosa, no? de transmetre alguna sensació o algun pensament I, i, això, i això es nota molt i m'agrada molt la veritat mm -hmm. Bueno, doncs una pel·lícula que segons l'òptica d'en Sergi Caller s'haurà de poder veure per alguna banda no sé si al final ens l'haurem de descarregar per poder-la veure No, aquesta s'estanarà poc o molt s'estanarà mm. uh, el que no sé quan vaig mirar-ho doncs que està parlant d'octubre l'octubre o novembre o és super tard una cosa lamentable bueno. també, també volia parlar parlant de, de, de, de Kant de l'Arts von Trier. Suposo que ho alguna cosa que la va liar, l'idiota. Sí, va passar molt, molt per sobre, no? És a dir, no, no, no es va notar massa la seva presència al festival. No, no massa. És... No massa, no, no. No, no. Ningú li va, va fotografiar, ni res. L'Arts von Trier és un bocamoll, a part de ser un gran director, té la boca molt grossa. I no sé què és, a fan de què va venir, que va venir a dir que aquell en tenia uh, Adolf Hitler. No? Que, tenia, sí, que tenia certa simpatia per, per Adolf Hitler, sí, sí. De fet, em que després tot s'ha fet de context. Però jo, el, el tall que vaig, que vaig sentir, deia, ell deia que, uh, que no estava... Ah, tampoc ho vaig veure sense el tall, eh? però jo el que vaig sentir deia que, ell, que no estava d'acord amb el que havia fet, però podia comprendre a nivell personal en ell. Jo, vaig entendre, ja dic, que jo, jo també estic, parlo fora de context. Jo vaig entendre que ell deia, no sé, a nivell d'emocions de, de, i aquestes coses, com es sentia. Però, evidentment, eh, bueno, va saltar tota una polèmica, que ens el va el va anomenar persona non gratis, vol dir que no pot tornar a anar a Cants mai més. Està bé, eh? I en cas que hagués guanyat la, la pel·lícula, que no va ser el cas, no podia anar a recollir el premi. I molt bé, felicitat. Sí, sí. Um, ell, evidentment, la mateixa nit ja es va relectar, va dir que no, que no és el que volia dir, que volia dir una altra cosa, que tal, tal. Però, en fi, que així va quedar, i va quedar com tot tot del festival. Déu-n'hi-do. En això, la seva pel·lícula, Melancolia va guanyar el premi a millor criu. Uh -huh. Ah, sí, amb la... Natali Pormann, oi? No, el Christian Dance. Quins tem d'ans, perdona, correcte, correcte, correcte. Correcte, gràcies. Gràcies, senyor del cinema. Quins uh, tem d'ans, de fet, uh, a mi les pel·lícules d'art bon dia no m'agraden molt. O sigui, com molta gent és molt fan de, de Bailar en la solidaritat, jo no el soc tant, però sí que és veritat que, o sigui, aparèixer com a actiu a les seves pel·lícules és garantia de, de fer un paperat i, i de que se't i perquè o sigui, li treu tot el suc i tota la fanca a les actrius, les destrossa doncs, pràcticament, però considereix unes interpretacions magnífiques. I això a Christian Dahls l'hi de fàbula. Encara no amb l'idea de spider i aquest sí. marxial, que no es ben veu això eh? perquè també ha fet moltes altres coses, però això l'hi anirà superbé. Uh -huh. Molt bé, i bàsicament això és tot, eh? Perquè després ja comencem a que ningú entén, coses estrangeres, no són gaire conegudes, i que ja, aviam, aviam si ho trobo... Aquí. Bueno, l'Almodó va a presentar projecte, no? Sí, pensàvem que al final li van donar algun treni o no? Ah. Diria que no. No tinc aquí, em sembla que ha faltat alguna cosa, li van donar... No, no, no. Va participar a l'última pel·lícula, em sembla que es diu, i em que es li donar un premi, el premi no sé què, de no sé què, de la joventut. Eh? Ah, sí, correcte, correcte, sí que em sona, sí que em sona, que vaig pensar de la Juventut. Tinc el Oficial i ara no tinc. Bueno, no t'emmoïnis, no t'emmoïnis. Alguna cosota així rara d'aquells premis que pertocin a garantitat, uh -huh. cosa estranya. Però bueno, en fi, el, el, el problema és que fins uns dies abans, Uh, i he vist gent que deia que, que possiblement serien una de les grans guanyadores. Finalment no va ser així, però bueno. I mira per on, no. Es vol que l'ha agradat bastant i hi havia rumor, rumor. Al final no va arribar l'aigual d'allò, però... però bé, bé. Bueno, bueno. I què t'anava a dir? Escolta, Mixman, Mixman què? Mixman, tinc, tinc, tinc, tinc temps per parlar d'estrena. I tant, i tant. Mira, uh, la setmana passada, va ser, ja no sé, un dia que hi havia futbol, uh, es va estrenar a Xman, a uh, First class, que aquí, si sí, First Class vol dir la primera, la primera promoció uh -huh. de l'estrena. Aquí, que potser algú no podia entendre que és la primera promoció què vol dir? La... Vol dir? La la... Eh. La primera generació que... molt bé és molt sí, bueno, tít... ah. títols per tontos els fan aquí títols sí, sí. per tontos, sí, sí. però és que no ho entenc perquè, és igual, ja és que per tontos, perquè també seré per tots tot l'altre no, no, no té cap complexitat La no, no. primera generació potser aquí, jo què sé potser el, el més tonto ho confonia amb el, amb el primer Iphone jo que sé Bé, sabe, bé, sabe. És de la primera generació, no, no primera promoció. Però a més té Gràcia, perquè o sigui, explica els orígens de l'escola de de, de, de, de, de prodigis d'aquesta Xaltavia, que és on on on estan formant el pigment per entendre, I més enllà del, del component superheroïc, és el que el component socialitzador, mm -hmm. el que el, el doctor X a la aquest al Xaltavia. Mm -hmm. no? O sigui, la seva voluntat és que els el poder eh, socialitzar els mutants com a persones, no com a monstres, aquestes coses, i crea aquesta acadèmia. Uh, explica la història, els orígens, o sigui, quan eren joves, Xavier i uh, Agneto, no? quan encara eren enemics, i es van barallar i van tenir una mica de piques. I, i, i la pel·lícula diuen que està molt bé, molt bé. jo no l'he pogut veure encara, mm -hmm. amb molta ràbia, però dic moltes gràcies a veure-ho, que està molt bé, sobretot perquè recorda molt a la, a la primera pel·lícula, a la de la, la X-Men 1, l'original. Home, clar, és no, que... Aquí, aquí estem a de sempre, jo, ja t'ho he dit més d'un cop, jo sóc molt fan de, dels orígens, dels descobriments de, de superherois, de, oh, tengo poderes, saps? Oh. Clar, la primera d'X-Men era molt guapa per això, perquè era, era de, oh, mira, som superxulos, ja, ja, tengo, tengo unes urpes, no? I, clar, suposo que aquí ja és el començament del començament. És com Batman Begins, quan van tornar a fer les edicions de, de Batman, la primera, en aquest cas, la primera em va agradar menys que la segona, però a mi aquest punt de, oh, què, puedo volar? De, de, de, de fet, Batman Begins està basada una mica, no ben bé tota, però sobretot en un dels còmics captals de la història de, de, de Batman, que és el Batman any una, de Frank Miller, mm -hmm. que, que precisament ell, ell deia això, diia, home, però com es va crear Batman, no? Tota la vida l'hem vist, sabem quina és la seva història, sabem com, com es va convertir i tot això, que va matar el seu pare i tot plegat, però, però veiem-ho, veiem-ho bé, com, per què es posa a la capa i tot això? Mm -hmm. uh, però cal dir que uh, això dels orígens es porta molt, perquè quan la gent diu, ah, ja no tenim més seqüades, fem, fem uns orígens. Han fer X-Men Origins, dos punts, bet, no? Sí. Era una, una merda de pel·lícules. Sí, sí, sí, sí no va tenir massa, massa èxit. Era Explotation pura i dura, de dir, ah, anem a, a estirar del fil, aviam fins on podem arribar. També s'estan planejant un Origins Magneto. Sí, inicialment la idea era fer una sèrie, una, és a dir, una nova saga d'orígens. Origins, amb tots els mutants. Sí, sí. Jo crec que el de, de... Està molt mal fet aquella, uh, aquella pel·lícola, i un guió, tridicós. Que... I, en canvi, aquesta vegada, el director és el director de Kikan, Atenció. S'ha encarregat de fer uh, aquesta... aquest retorn als orígens, però també una mica diferent, perquè ja no és ben bé el orígens de, de, de com d'allò, sinó sobretot de la relació entre ells, amb dos actors boníssims, Un és el Michael Fassbender, que és el que fa de Magneto, uh -huh. i l'altra no fa faig dir com es diu, té un nom, ha vist el que surt a Guante, ha vist a Guante, ha i Friuicio, i així. És un actor molt bo, molt, bo, molt bo, I ja dic, les, les, allò que he sentit és que la pel·lícula està superbé. Ah, doncs s'haurà d'anar a veure aquesta. Jo aquesta no de veure. I també recomano una pel·lícula que s'està fent aquest cap de setmana, que és Insidious. Sí, sí. com, com es diu? Insidious. Insidious. Insidious és com, com molers, com a collons. Però... Uh -huh. I és... Eh, eh, el director es diu James Wan, siguis el creador de... de Fa d'això, Sou, Sou. Sí. I després va ser una altra pel·lícula que es deia No em mal o no sé què està molt bé. I un altre cine que ja no me'n recordo però està bé aquest tio perquè recicla idees del cinema de sèrie B dels anys 70 superputres, però la recicla amb un punt de vista comercial, i però segueix mantenint aquell to, estigui eh, el gamberro, una mica una mica estrany, que xoca una mica. Ara veig una pel·lícula dic, vale, veig que és normal, ara això aquí, sí, això que ve, barreja l'humor i el terror d'una forma molt estranya, i, bàsicament, explica aquí una mica la història d'una casa encantada. És una parella que es canvia de casa o no sé què passa, no me recordo, la vaig veure a Sitge. I, i comencen a aparèixer coses estranyes. Bé? Dic, tot en un punt de vista impundent del terror i el surrealisme que m'agrada molt, molt, molt recomanable. Eh? Ho passareu molt bé. Molt bé. Has dit Insidios, es diu? Insidios, Insidios. Perfecte. Insidios. Insidios. Sí. Doncs molt bé, Sergi. Uh, Déu-n'hi-do, estaràs content, no? Que avui hem fet una gran secció de cinema. Bah, per fi puc parlar. Per compensar tots els dies que has hagut de parlar de futbol? O, o, bueno, o parlar d'alguna cosa similar al futbol? Parlar d'esports, és una cosa que no, no, no, no ho sé. No, no, va, no va amb tu, no vam amb la teva religió. Però faig ho faig a mi, ho volia comentar una mica els premis el de Cannes, perquè m'agrada el director, bàsicament, i totes aquestes dues pel·lícules, que estan, ara ja s'han acumulat. Abans era una, que era i ara ja són dues. Uh -huh. Bé, doncs molt bé, dos i un, no? que has vist que bé, tu. No sé bé. bé, escolta'm, dimícres que bé, últim programa de la temporada, podríem parlar una mica de quines són les propostes de, de l'estiu, tot lo que ve per endavant, quan s'acaben els col·les, dibuixos animats, coses aquestes que tant t'agraden a tu, eh? Bé, aquest, aquest... Estan patètics, estan patètics. Bueno, no avançarem, no avançarem els de veniment. Si vols, dimecres que ve, en parlem largo i tendido, si et sembla. Vale. un programa bastant, bastant al teu aire, també. O sigui que... Vale. Podrem parlar de quines són les previsions que tenim per aquests, per aquests propers dies. Previsions de merda. Bueno, ja, ja ho he dit tot. <laughs> ja està, ja està. la setmana que ve podem entrar només amb això. Sergi, què tal? Pum! Ah, vinga, Déu, eh? Apa. ja està. Que ho desglossem, vale? I aquí ho matem. Molt bé. Molt bé. Apa, Sergi, que vagi bé. Para que aquí al Ràdio Metropol d'avui dimecres que us hem ofert Norma Vidal, Sergi Calle i Albert Segura, el penúltim Ràdio Metropol d'aquesta setena temporada en antena a Montcada Ràdio. La nostra intenció és la de sempre, fer-vos entendre una mica més les coses que passen al nostre voltant, tot i que de tant en tant les coses se'ns en vagin de les mans, però som així i així serem. Que voleu escoltar de nou el programa? radiometropolfm.tk Que ens voleu enviar un missatge? Doncs radiometropol.gmail.com Tan senzill com això. Nosaltres avui acabem amb l'últim senzill de Coldplay, protejat de polèmica, però que tot i això és fantàstic. Endevineu a quina cançó ens recorda? Que tingueu una molt bona nit. Radio Metropol FM.tk